Калякаю, более мені а взял ручку, тить. Наступне слово закреслене. Олег здогадався, що воно лайливе. Чорний дякував за фарби, детально розповів, що упіймав на тясьмені, а далі писав. «Ви сокрушаєтесь о літописі. Вона вам не дає спокою. Да, пропала єдиная правда про історію нашого народу. Як я вам рассказывал, летопись була закопана человеком, которого угнали в Германію, где и погиб». «Брат мой і я произвели во дворі розкопки, но безуспешно». Олег на мить убирав читання. Йому пригадалося, що Чорний розповідав, будь то той дворідний брат після війни поїхав у Західну Україну по хліб і загинув там. Але довго над тим не роздумував, Гарячкову побів порядках далі. По весні намагались искати в землі. Отец брата сказав, що вона закопана з другими книгами. Перевернули все, але ні дідка не нашли. «Да, она пропала, и мне очень жаль. В следующих строках сообщаю, что я рылся на чердаке хаты моего отца и знайшел клаптик перевода летописи, который перевод делал когда-то сам. Как он попал к нему, не знаю. Листы стрепаны, и то часть их, а то скурил. Уцелило только несколько страниц, списанных с 39-41 листов летописи, и я их высылаю вам». Помню хорошо, что дальше шел рассказ о расправе залезняка с панами, о том, какой из себя залезняк, но я этих страниц не нашел. Нашел только первую половину тетради, да и то, как видите, в двух местах порвано и помарано. Жду вас у гости. смешно сказать, скучил по вас, как по брату или сыну. Пишите, не жалейте бумаги и чернил. Ваш Василий Кордеевич Черный. Аж тепер Олег згадав про настільну лампу, увімкнув її, тремтячими руками, схопив по жовтілі аркуші. Усього було сім листків шкільного зошита в лінійку з однією скріпкою зверху, яка й тримала їх у купі. Другої скріпки не було. На першій сторінці синіли дві плями, але літери крізь них проступали чітко, і була вирвана смужка наприкінці першої сторінки. У листі не було ком, і інших розділових знаків. Тільки кілька крапок, після них починався абзац з великої літери. Олег почав читати. як велено мені сотника, полудень, і з ним полсотні шабель поставити в липевій балці, то був ладень, зговір чернь за кепські. Збруйна увильне, сутички, як ознесилений звірюка, убігав в ліс, де чинить опір, Опоки і нещазніть, то аби біч Бочкового моста в лозах засілими, бочковий мост в'язав Черкаську бичшу шляхами Грушківським і Мотрони. Вони її вели на Чорну бичшу і Бахчисарай, якої з'яснено розбійнича чернь чинила розбій. То сильний на мосту бочковому і пограбувала добро купеческе от чого збідніли. Ярманки наші по наказу полковника Скаржинського. Розбійнича Чернь. Далі два рядки вирвані. Ну, аби пройшли незамітними у них і прочих глаз, довелось йти на маєток Суботина і впроч Кошового Яру повернути в Брід через Тясмен, де Брід доступен ноги Кінської. Обминувши піски, Трушанські, якої слідує, ми пройшли незамічені, сонце сідало. Жовнір Зержаковський з'яснив обиди і нелагідності. Бочковий міст знать обминає, от чого день плохша. За день всього переїхав один купець Хомка Кадиш, якого добра не віжши, плидав, що єдину збірку сухої тарані, що і буде пану жовніру на снідання. Іще пройшла дюжина черні з ціпами і граблями, якої, звісно, бидло нічого не платить. А по заходу причвалали чотири купці і множество паровиць, тобі тю добра різного, і сторожові козаки полтавські оні з'яснили, на писарській греблі їм загрожував розбійного отамана. Квапоть вирвано. Дня, хоробра, думенська, Відігнали на медведівку, А вони і мали, Знову видерто клапить кілька слів, Жаботин і кам'янку. Як тільки візні скинули ярма І погнали поїти воли, Сталося страшне з усіх сторін. На нас нанеслася чорна Леграта, То коні, що ворон, І шаблі, як у всіх є, Не в жупанах червоних, Як уведеться, ведеться, а в чорних кереях. То як вона однім Добротні пажі, шликами жовтими, шовку турецького, пістолі, що в кожного, і тремні, серебряні, схватити цю хоробру когорту ні один полковник не зважився б. Яко не зажадався б загинути в страшній сутолиці, як у на жареві. Тому то й прийшлося мені сотнику Медведівському, пазію Дмитру. Коритися, не зробивши жодного пострілу, ані єдиного заміру шаблі. Онеє поведіння моє, що і присуще мені, як у козаку, урятувало мені живіт. І всі мої сотні, розбійнича когорта забрала усе добро, купецьке, роззброїла сторожу. Самих же вельмоз з кожного сталося по два куски тіла. Так як онеє жиди були, пан Жовнір Держкановський був схвачен. І полонений невідомо для чого зі мною. І козаками моїми пан отаман поступив лагідно, одібрав зброю і коні, но не відпустивши ні єдиного козака. Доколі не скінчилось вечірнє та поншти, а у возах купецьких малося для цього все. Отпускаючи нас, пан отаман, розговір мав зі мною і наказував пану полковнику Скаржинському. Аби його вельможність поменше шарпали сестру його Василину та кохану Олену Черемшину. Та якби їх світлі поменше податі всякої дерла з мужиків, Апачі, охороняв би віру нашу, та в місті з нами, з ним, отаманом Максимом, вставав би за неньку нашу.